<laughs> sådan, <laughs> så er vi kræftede med igen. Vi optager det, der optager os. Ej, det er for dumt, men det er for vej derhen. Det skal gå hurtigere. Hvad er der sket siden sidst? Hvad der sket siden sidst? Sing. Nu er vi da også randet lidt, hva'? Nej. Vi taler om ting, vi ikke ved noget om. Er du ikke tattiveret i ansigt? Det er bare sådan, jeg ser Det er lidt for sygt, det her. Hold nu, okay. Jeg hedder Lise Enas. Du hedder Martin Nørgaard. Hej. Hej, og rigtig hjertelig velkommen til Det Dystre skæg live fra Viborg. Ja, vi sidder på et rigtig, rigtig hyggeligt hotel i Viborg, øhm, som er sådan lidt kontoragtigt, men samtidig sådan lidt bowler, fordi at der er sauna og spa-bad, sådan et boblebad ja. på værelserne. Vi har, nærmest på fået, vi har nærmest fået et, øh, en lejlighed. Ja, vi har fået en lejlighed hver. Ja. Det eneste, der mangler, det er faktisk bare andre mennesker. Ja, Ej, vi mødte en på vej ud for at ryge. Ja, en på vej ud for jeg tror, jeg vil, jeg vil ud fra hans udseende bedømme, at han skal holde foredraget på Animationsskolen. Ja, sådan et eller andet. Om, øh, om rendering af 3D-streger, 3D. Ja. hvis man kan sige det. Han så funky ud, han var for han funky til vi Han havde sådan nogle af de der bukser på, der var inde i skoene, som var sådan nogle læderstøvler, men det lignede stadigvæk lidt, at det sådan var joggingbukser, og så sådan en jakke, hvor man sådan tænker... Er det en cardigan, er det en jakke, er den til mænd? er den til, jeg ved det ikke sådan, han var Nej. et stort, han, jeg et stort spørgsmålstegn, så, fordi jeg kunne ikke afkode noget af det, han havde på. Han lignede, hvis Også en asiatisk noget. blade havde haft sex med en manga -figur. Ja, og sådan lidt The Weekend hår og sådan ja, noget. Ja, ja. Meget cool type, ikke? så stod vi der. Ja. Jeg har lige taget min hestehale ud, så jeg var bare bonghår. <laughs> Nå, men... Øh, det her jamen, man kan lige for... også lige sige, at grunden til, at der ikke lige var nogen rap her til at starte med, det er du sikkert nogen, der allerede er resten over. Ja, øh, Det er simpelthen fordi, at vi sidder i Viborg, vi har taget rejseudgaven af studiet med. Så det vil sige, vi at vi kan ikke sætte alle vores fede Nej. jingler og, det og alt det der. ikke det, det bliver ikke lige så big pimp'en. Det gør det, når du hører det, for jeg sidder og leger med det. Men, så derfor, men for kunne os have. to er det bare... Det er faktisk ligesom i de helt gamle dage bare mere skraldet. Vi sidder i hver vores... Øh, altså, jeg sidder i en, en Chesterfield sofa. Ja, det seng. synes jeg skulle meget cool. Ja, det er det også. Øhm, men vi har tænkt os, at vi bare lige vil lave nu det tid siden, og vi tænkte, det kunne måske være glædeligt, at vi lige lavede en lille tur podcast, så folk der havde været ude og se os på turen eller skulle det, eller måske fik lyst til det, de lige kunne øh, få en lille infomercial på hvordan det går. Ja. Øhm, og lige øh, det der sker er, at vi sidder i Viborg i dag. Vi har været, øh, hvor var vi i går? Vi var i Skive. Vi var i Skive i går, og det gik Skive godt. Det var faktisk, det gik rigtig godt. Det gik nu. Jeg ved ikke, man skal aldrig være negativ. Nej. Men jeg havde måske... Jeg havde ikke forventet så meget af i går. fordi, at vi havde ikke solgt lige så mange billetter, som vi gerne Nej. ville i, i Skive. Og det er et lidt stort teater. Men de havde været rigtig gode til at lukke noget af salen af. Der kom flere, end vi troede. Og så... Og det er ikke fordi, at vi er fordomsfulde, men meget mod nej, nej. min måske umiddelbare forventning, så sad der altså en 80 mennesker i skive, som var sindssygt klar til at have stand-up. De var bare ja. glade fra starten af. Ja. Og det var, det var faktisk det første sted, hvor vi blevet, hvor de har klappet så meget efter showet var slut, at vi gik ind igen. De har klappet nogen steder, hvor vi tænkte, ah, skal vi lige gå ind? Men ja. her der var det sådan helt, okay, vi går ind. Så jeg vil bare lige sige, props til skive. Skive, I er Ja, Jeg kommer tilbage til Skive. Det var virkelig fedt. Det er til, at jeg var negativ. Det er altså ikke, fordi jeg er noget imod Skive. Det er bare, fordi jeg har været i Skive to gange og lavet stand-up. Og du kan ikke lige være der. Og begge gange tror der var solgt måske 15-20 billetter. Yeah. Så var der givet 15-20 væk. Og det var stadigvæk ikke nok til, at man kunne få lov at være inde i en sal. Så der stod man bare ude for jen. Og jeg kan huske, jeg var der, de går der, der også. de ud og over... på, mens skaderne fra vinduet blev kørt ned. Men det er sådan at det også ud over publikum. Altså, yeah. De har jo de givet samme pris, om ja, de ser ja, ja, det ja. samme med 300 er... mennesker, eller om de ser det samme med 500 mennesker. Det var bare ikke sjovt at sidde ind i. Det er der ikke nogen, der synes. Nej, og der var det altså hyggeligt lige at få lov at komme ind og stå på en, en gammel scene med skrogvarer og en ja. hyggelig sal. Og jeg ja, var kafstuderende, men der sad to drenge op på balkongen, jeg slet ikke havde set før. Ja, du ved. det var bare skidihyggeligt. Ja. Og det var en rigtig dejlig oplevelse. Lidt modsat Fredericia øh, den... Kan vi blive enige om Fredericia Det var det første turjob Vi lavede på turen Efter vi havde lavet to uger I København ja, og nu... Det er ligesom vores, Det er vores første møde Med Jylland Efter en rigtig lang periode Hvor vi kun har været i København Og, og, øh, og lad os lige få slået fast Rigtig god øh, 14 dage På kommende uge Rigtig god 14 dage På kommende uge Og det skal også siges Rigtig dejligt show I Fredericia Ja ja ja Det er slet ikke der var det, Jeg tror, punkt historien. 1, punkt 1 der var udsolgt Punkt 2 De var skide søde ja. Punkt 3 vi var gode. Altså det var sådan en dejlig aften. Lige ind til showet var slut. Jamen hvad er det der sker det er, at vi har lavet et show på Fredericia på det brunske parkhus. Ja, og, så, og det er gået rigtig godt og det vi, står lige vi har været indenfor smøg. hele aften. Vi har stået rådte lidt ude foran, men ellers har vi sgu ikke lige været så kommer der så kommer der en eller anden dybt hen. Ja. Og vil have taget et billede og så ja. fortæller hans far er det ikke sådan der. Jo, jeg tror hans far sådan lidt på, på godt jysk underdrevet måde bare siger et eller andet med i øvrigt, øvrigt så er havnen eksploderet Der er en container ned på havnen, der er eksploderet og der er ild i det hele mm. og vi er sådan lidt ja ja, altså vi bor nok på havnen altså, vi, vi, bor, bor på vi, bor, hotel, vi bor på Hotel som ligger, som ligger på, på, havnen. på havnen så vi, le, vi, vi er måske sådan en halvanden kilometer væk fra the crime scene, så vi tænker så slemt er det heller ikke Så går vi ned på hotellet <laughs> og kan som ligesom allerede der fornemme der er nok tale om en lidt større situation vi har regnet med, fordi alle Veje i den rundkørsel, af er ved hotellet, er blokeret, undtagen den ene, vi skal bruge. Og de er simpelthen blokeret ja. af politimænd i uniform og med hjelme på og fuld blå blink. Og vi kan bare hele tiden høre, at der kommer nye brandbiler og nye udrykningskøretøjer. Ja. Og så kan vi godt mærke, at der er sket et eller andet. Så går man lige ind på postgården, og så tager man lige fat i receptionisten. Og så siger man, hey, skal vi forholde os til det, der er sket nede i havnen? <laughs> og så får man bare... Det største spørgsmålstegn lige op i ansigtet. Altså betragtning af, at noget brændte og giftig, halvdelen af giftig, Jyllands... giftige altså, giftigt. var kørt til Fredericia, så vidste den der receptionist ingenting. Hun var nødt til at gå ind og google for os, om der var sket noget ned i havnen, og hotellet ligger på havnen. Altså vi, det er ikke en overdrivelse. Vi boede omkring en kilometer... Ja. Fra der hvor alting var kaos Ja og der var altså Lige uden for vores vindue Der stod der politimænd og spærrede veje af fordi... Der var luftalarm altså, Det var det jeg prøvede at bygge op til Undskyld. Vi så sad vi jo uden for Lidt senere og ja. hygger Og så lige pludselig det er sikkert ikke så slemt, når man har Nej. hørt sådan noget med, at det var, for noget, det var noget med noget gødning, der var rigtig miljøskadeligt og sådan noget. Det måtte ikke komme i vandet, og hvis det kom i luften og det brændte, så skulle man indenfor, fordi så kunne luften være giftig. Sådan. Vi sad begge to sådan og snakkede lidt den led og tænkte, du ved, så slemt er det ikke. Så bliver klokken halv tolv, og ja. så lyder det bare lidt som om, det er den første onsdag i maj. Fordi de der luftalarmer, de går, kom, og de de havde går på. bare amok, og så sidder man lige og stirrer lidt på en anden tænker, Jamen, så bliver vi, nu bliver vi nødt til at gå ind jo. vi skal Som minimum det. er vi nødt til ikke at sidde ude på havnen nu. Nu er vi altså, nødt til at gå ind. Jeg har i mine 25 år ikke hørt en luftalarm, som ikke var bare en prøve. Nej, i det har jeg heller ikke. Jeg har så aldrig man hørt, den faktisk, man, man, rigtigt. Man får lidt et chok. Vi vidste jo godt, der skete noget på havnen, men man får også lige sådan en... Er det, er det tyskerne, der kommer? Man bliver sådan lige ramt af sådan, du ved, den luftalarm, den tænder I jo ikke bare, hvis luften er giftig. Det gjorde de så. Ja. Den har åbenbart været rigtig giftig. Og så gik vi ind og fandt alle mulige historier Og Martin, efter vi var gået i seng, sendte Martin en historie til mig Om at de var begyndt at evakuere folk i en kilometers radius. Og jeg kunne bare høre folk, der væltede rundt på gangen Og smækkede med døre, og jeg lå hele tiden og tænkte Hvis der er nogen, der kommer og banker på nu Og siger, jeg havde læst, at man blev evakueret hen på en eller anden lokal skole Og jeg tænkte, hvis der er nogen, der kommer og banker på nu og siger, at jeg skal hen på den lokale skole og have min nattesøvn. Jeg kommer ikke til at lukke op. Jeg kommer simpelthen til at lade, som om der ikke er nogen på det her værelse. Det er en fejl, vi har sagt. Det her værelse er ikke lejet ud. Jeg gider simpelthen ikke, at jeg ja, skal ja, ja. til ud. Og så lå jeg der, og så skete der ikke noget. Så gik der en halv time, og tænkte, okay, nu er der ro på. Så starter luftalarmen igen. <laughs> det var. Og ja. Det var den dårligste nattesøvn, jeg har fået længe. Men, men en ting er, at vi så også altså overlever mere eller mindre undtagelsestilstand i Fredericia, yeah. hvor vi... Og der er ikke sker noget. Der er ikke, der er ikke noget, der brænder lige nej, hvor vi nej. er. Der er ikke, vi, men der stod i de der artikler, at man måtte ikke opholde sig i det rum. Der vendte mod havnen, fordi, fordi vi skulle eksploderet. En, en, jamen, der var en eller anden stor... Der var sådan, det er også ulækkert på. Der var en eller anden stor container eller silo eller sådan noget fyldt med palmeolie, som de kaldte ja. frityrolie, som der var gået ild i. Og jeg tænkte, at der var sådan okay, en ulækker der var sådan en stor container med frityrolie nede på havnen. Altså, som om det ikke er klam nok dernede i forvejen. Ja, men, jeg, fandt, der jeg synes, jeg læste... Altså, jeg synes, det der olie blev beskrevet på forskellige måder, hver gang man læste den til. Yeah. Jeg tror ikke rigtig, der var ild i noget. Der var noget olie, der var gået i. Og brandvæsnet tog ikke gå for tæt på, For hvis det eksploderede, så var det rimelig voldsomt. Så lige bare alle sammen lige for tyres, <laughs> Og det ved jeg ikke, hvordan smager. Men det, der så sker om morgenen... Der vil man jo gerne, altså, du gerne have en god morgen. Vi har måske, altså, vi er kommet lidt sent i seng. Luftalarmen holder os vågen. Klokken den er i hvert fald 1, før vi sover. I I, hvert, ja, jeg har hørt hvert... luftalarmen klokken et. Ja, den har nok været 15 to. Og så skulle vi jo ja. øh, så skulle vi jo øh, vi skal jo selv øh, vi skal jo lave en masse PR fremstød for den her store landsdæk. Vi tager rundt og laver lidt radio. Vi tager rundt og laver modstøde. lidt forskelligt. Ja, ja, ja. Og øh, det, det skulle vi også her, hvad var det så? Det var vel onsdag morgen. Havde vi en aftale om at vi skulle til Vejle og lave noget lokalradio kl. 8:30 i Vejle. Og det tager en halv time at køre til Vejle fra Fredericia, så vi står op kl. kvart over syv, for lige at få et hårdkokt det ikke noget toastbrød, sætte ud i bilen, være der i god tid. Ja. Og da klokken så ringer 8 på mit ur, så øh, får vi et opkald. Og det er altså vel at mærke, at vi har sat os ud i bilen. Er jeg, vi har rejt, jeg er ud. på vej til Vejle, jeg har ikke et hotelværelse længere. Klokken er 8 om morgenen, jeg er i Jylland. Vi er på vej ud af Fredericia, har... Fredericia, hvor der er så meget kaos, at biler holder i kø hele vejen gennem byen for ja. at komme til Vejle. Vi fik, råd. Stopper. vi fik råd fra ham, der arbejdede på hotellet om, hvordan vi skulle komme ud af byen, for ellers ville det jo være umuligt. Så vi kørte sådan en lille omvej, men så kom vi rent faktisk ud af byen, fordi der var bare kø over Alt stod stille, fordi intet måtte komme ned på havnen. Ja. Så sker der hverken bedre end det, end at da klokken slår 8, og vi på vej til Vejle, og tænker, okay, vi kommer ud af Fredericia, ja, nu skal vi bare glemme den nat. Så ringer vores PR-mand til os, fordi han er blevet kontaktet af ham, der skal interviewe os. Og det sker simpelthen hverken bedre end det, at han er simpelthen også forsinket på grund af alt det her Fredræsse-nod. Han sidder fast i toget, han pendler fra København, så øh, vi bliver nok nødt til at vente to timer i Vejle. Og jeg, jeg ved, i hvad, hvert fald nu, løder, nu lyder vi som nogle to små bitches, men jeg vil bare ja. lige have lov at sige, så skulle du prøve at være i en by, du ikke bor i, klokken 8 om morgenen. Du har forladt det du eneste, har, der minder om et værelse, du kan Ja, børe. du har ikke noget sted at være længere. Du har nu, din bil. Den er 8 om morgenen, og nu står du bare i Vejle. Ja. Der er simpelthen... Der er meget få ting, der kan redde den situation, jeg kan lige så godt <laughs> sige det. Barasso var ikke en af dem. Det, altså, vi satte os ind på Barasso, men har du, tinde, kunne... har du sat dig ind på Barrasso nogensinde før kl. 8 om morgenen for at prøve at nyde noget? For at prøve sådan at sige, nej, nu skal jeg rigtig lige hygge mig. Det kan du ikke, den er 8. Du er træt. Du har du så så jeg lige spist morgenmad. Du kan ikke engang spise et stykke cheesecake. Amen, jeg blev så træt, Jeg foregårde. blev så træt. Og ikke et, altså, han kunne ikke gøre for det, og ingen der kunne nej, gøre for nej, det. Nej. Det var da bare lidt uheldigt. Det var, altså, for sådan to ja. morgenfyre som os. Jeg er ikke fan af at stå tidligt op. Jeg kan sagtens gøre det, hvis jeg skal tidligt op. Jeg kan også sagtens gøre det, jeg skal. Men der er måske ikke noget, jeg synes er mindre morsomt, end at stå tidligt op for at bare at holde mig vågen. Jamen det er de det, vi ikke skal noget. Vi, det var jo virkelig en... Altså vi kunne lige så godt have sat os og taget en lur i bilen, hvis det var ja. det. Men ja, men vi overlede. Vi, øh, vi sad med Barasso og fik noget kaffe. Men... Og så tog vi hen på Lokalradion. Så synes og så vil jeg altså også lige sige... Selvom vi skulle vente to timer, og det ikke var nogen skyld og sådan noget. Det var et rigtig godt interview. Det var ret fint skidesød, interview, han var, skidesød, og, var, og, der var øh... og der var slet ikke nogen problemer. Nej, det var slet ikke sådan. jeg er glad for, at vi gjorde det. Ja. Så vil jeg, den har jeg ikke så meget sat ind i, den her historie, så vil jeg godt lige bede dig om, lige at fortælle om, hvordan uheldet faktisk måske... Altså, jeg ved ikke helt, om vi skal begynde at passe på, når vi er på motorvejen, men det er som om, det er lidt efter os, det der med, du ved, det var gødning, der var gået hul på en container med gødning, det lugtede, det brændte, og noget for eller sådan noget, alt sådan, du ved, sådan lidt ulækker karakter. Hvad er det så, der sker i går? Jamen, øh, jeg har nu, altså, jeg har ikke lige nærlæst artiklen, men jeg øh, her fra morgenen af, der vågner jeg øh, på min, i min lækre seng i Skive, og kan se, at øh, der over natten simpelthen, i nærheden af Viborg, øh, og det er der, vi er nu, hvor vi lide, er nu, hvor vi er nu, hvor vi skulle hen. Skive og Viborg ligger en halv time fra hinanden. Så i ja. et sted i området mellem Viborg, Skive og Holstebro, er der simpelthen en, der er en lastbil med skidfisk, der er væltet. Der skal bare lige have hvad skitfisk er. skidfisk. Ja. Det ved jeg ikke. Det er, sm det er små sardiner. Eller sådan eller jeg tænker på skidfisk. Er det, sådan, er det bare alt muligt, der skal grindes og laves til hundemad, eller smides ud? Mm, eller sådan, det tror ved, er, det, er det bare rødden fisk, ja, der skal køre det et eller andet sted hen? Det, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om det er en sjov, så jeg ved ikke, om det er bare skal fiske Men det er i hvert fald en bil fyldt med ildluktende fisk, Ja. af den en eller anden karakter. Ikke den gode fisk. Super fisk, ja. der væltede og har dækket, øh, altså jeg ved ikke, om det var motorvej eller landvej, det er også lige meget, vej 25 meter i et lag på 25 cm, så mange fisk var der. Så, 25 meter, og så 25 det. Så, så politi og brandvæsen har været igen, og ligesom af, luk en vej ned altså i end en Det kan jeg love dig for. Og så stod der, de skulle først, skulle de, først kunne man ikke køre på vejen på grund af fiskene, det er klart, så skal de spule alle fiskene væk med vand, og det er så meget vand, at når fiskene er spulet væk, så skal vandet også løbe af vejen før man må køre på den. Så der har været en vej lukket, som vi kunne have kørt på også igen, fordi der er nogen en bil der vælge med fisk. Jeg ved ikke, om det er. Nu kan jeg ikke huske, hvad de der. Sy men det kan også være at det er bare længe siden, vi har været i Jylland. Jeg ved ikke, om det er bare Det hver dag. Er det sådan der, det, det virker herovre. bare sådan lidt bibelsk. at altså, de syv plager følger efter os lige, når vi kommer over overstål. Ja, det er ja, bare lille gødninger lille og olie og skidfisk. Nu må de kraft hvis det regner med svår på paletten i aften. Så Kylie så, så aflyses showet, så gider jeg slet ikke tage hjem. Det gør jeg ikke. Jeg skal prøve at optræde. Ja, og okay, hvis hvor det var så skal jeg også På balletten. Ja. Men jeg ved fandme ikke, altså, det kan da godt være, at vi ikke har så mange penge til at lave reklame for det her show, men men naturen, altså, altså naturen natur, gør der noget for ligesom at og, og sørge for at der sker lidt, ikke? Du lyder til det dystroisk. Og faktisk, altså bare lige for at holde os i sådan ting der går galt. Hmm. Øh, så synes jeg måske, at vi skal høre om at da du så er hjemme, jeg har lige Når. haft et par dage hjemme. Du ved først <laughs> ja. køre hele fredagvæsjeturen, så så stiller det ligesom af, og så har vi et par gode dage i Jylland, hvor vi er optrådende. Det går dejligt, mm. og så kommer vi hjem, og så tænker man ved, nu skal jeg bare hygge mig, og så er der en aften. Ja, hvor men Martin jeg tror, historien historien starter øh, lidt tidligere faktisk. Okay, lad mig Allerede, lige høre. Allerede mens vi optræder på kommisjeren for tre uger siden, yeah. det er den første uge, vi er i gang. Som onsdag, der skal vi ikke optræde. Jeg tænker, mig og Sofie, vi får ikke set hinanden så meget øh, de næste par uger, yeah. så vi kunne lige have sådan en hygge aften. Så vi tog yeah. spiser. På restaurant, øh, og koncept, den her restaurant, vi har på, der er konceptet lidt, det er sådan lidt øh, amerikansk, øh, man kan bestille alt muligt. Vi finder for sent ud af, at det betyder, at alt er frityrstegt og sådan lidt ja. fedt og sådan noget. Det er også ligegyldigt. Øh, vi sidder, jeg vil lige pludselig, så får jeg allergi, og jeg har lidt allergi overfor græsser på det, støv, og jeg, allergi, jeg kan heller ikke, ikke? spise rå æbler på herre uden det klør og sådan noget, men det er aldrig særligt slemt. Nej, nej. Men lige pludselig går det bare mok, og jeg får, sådan, jeg får smerter i brystet, og jeg bliver sådan helt, så... begynder at svede, og jeg kan slet ikke være med mig selv, jeg nyser og nyser, og når den ud over hovedet på og så går det ligesom i sig selv på et tidspunkt, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad det er, jeg har spist, fordi der er ikke noget af det, vi har fået, som jeg har allergi over og Sofie spørger, om det kan være, kan det være de der øh, søde kartofler eller ikke jeg jeg jeg jeg for altså, søde kartofler for helvede. Nej, og så der er kogt og sådan noget. Ja, så er det for mærkeligt. Det må bare være et eller andet. Jeg ved ikke. Det må være fordi jeg vil blive syg eller eller andet. Yeah. Og der sker ikke mere med det. Og så går der nogle uger, og så er vi så ude eller så, jo, så, nej, så spiser vi der hjemme lørdags. Vi skulle til noget fødselsdag, så jeg tænkte, at vi kunne lige drikke et glas vin til maden for lige at, at blive stive <laughs> hjemmefra Og så sker det kraftig igen. Bare endnu værre. Altså, jeg, lige, ud, altså af ingen, ud af ingenting Får jeg det begynder at klø i min mund jeg tænker nu det er ikke så godt så bliver det værre og det bliver værre og lige pludselig min ganen altså, det er som om nogen har hældt kløpulver ind i munden på mig min hals mine øjne brænder min øre kløer, min næse lukker sig fuldstændigt så fuldstændig jeg kan ikke få luft gennem næsen mens det bare vælter ud med snot som det er nærmest også en bibelsk syndflod det kan være at det er den tredje pladser øh, og ja, min håndflade begynder at klø og jeg begynder sådan, jeg bliver faktisk lidt bange så jeg begynder også at hyperventilere lidt og begynder sådan efter en halv time hvor hvis man det er meget bedre, allergi så bliver man altid bange for at man lige pludselig kan trække vejret. For Amen, det kan snøre sig de sammen. De første kvartet tænker jeg det er måske det mærke det her, men det går nok over og så det blev ved så kunne jeg godt mærke så blev jeg sgu lidt jeg blev sådan, så, lidt så blev jeg, jeg lidt bange for at dø fordi jeg tænkte altså men du ved ikke hvor slemt det er jo. Nej, og Sofie hun Sofie hun skulle bare køre ud og mødes med de andre. Jeg, jeg skulle lige have det her til at sig. lige have et bad, så kunne ja. jeg komme. Men jeg havde ikke heller lyst til at hun bare kørte hvis min hals også lukkede så jeg ikke kunne få luft. jeg var sgu lidt bange for at dø lige i 20 minutter. Men så gik det så gik det i sig selv igen, jeg spiste nogle allergipiller, og så var det ligesom om, det læser. sig. Men jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad fanden er. Jeg tror, jeg har fundet frem til, at jeg muligvis ikke kan tåle rødvin nu. Det er jo nærmest det værste. Men det kan jeg ikke forstå, fordi det er altså... Nu siger de noget, vi har spist bare på Giggles, mm. da vi var på Kommissou, og det er rigtig lækkert, mm. men alt deres mad er lavet med en eller anden rødvinsovs. Men er jeg tror, sker der sker noget, når ting bliver varmet op. Jeg har også lærtisk over for nødder og æbler og sådan noget. Men hvis det først er blevet bagt, så, så reagerer jeg ikke på det længere. Ja, nej, men det er selvfølgelig rent. Men det er bare meget vildt, at man sådan ud af det blå lige pludselig bare kan få sådan en reaktion, der gør, at man tænker, at skal jeg dø nu? men jeg har da drukket mig pættestiv i rødvin i årvis. Hvad din krop ikke giver og mere? sidder det så med, jeg da siddet og billedet af den ikke, røde nectar. Og nu, jamen det, jeg ved jeg tror... Altså... <laughs> røde nectar... Jeg ved med ikke om det er om det er rødvin specifikt, eller om det er bare er min krop der har sagt nu har du simpelthen ledt for meget af rødt kød og råt dej de sidste 4 ja. uger dit fede svin. Så hvis du også begynder at sidde og drikke der med i rødvin så skader med mig viste dig, at jeg ikke gider og noget af dit pæs Jeg ved ikke hvad det er, men nu er jeg snart jeg jeg siger banken for at putte noget i kæften. Det kan man måske ikke påstå efter. Det synes jeg du, det er så ikke, sådan, det er ikke sådan, jeg ser dig som person, at du sådan er direkte bange for at putte ting i munden. Det er også, vi har, vi har haft nogle gode dage. Vi har haft en god. Jeg, altså, jeg har haft nogle sindssygt dårlige dage. De sidste tre dage, der har jeg spist virkelig dårligt, og de sidste tre dage, der har jeg sagt, okay, i går spiste jeg dårligt, okay, de sidste to dage spiste jeg dårligt, og i dag siger jeg, okay, de sidste tre dage har jeg virkelig, altså... Jeg synes, vores tur til Jylland startede godt, da vi er på vej mod Fredericia, vi er ikke engang nået ud af København endnu, du kan se, jeg er måske i det bedste humør. Og du yeah. siger, skal du lige have et student, i Karls yeah. Og det var det eneste, og siden jeg siden lyst til. Det er ligesom, om det, bare, bare, det, railed, det amen, bare Siden da, der har vi bare, hver gang der er en nark, så det bare, Nå, skal vi lige holde ind? Skal vi lige, skal vi lige have to ja. hotdogs? Martin spiste to hotdogs i går og en Red Bull. <laughs> Som det første. Vi jo lige kørt ud af gymnasiet, så vi ind i Karlslunde Så køber han kraftigt med to hotdogs og en Red Bull Jeg har ikke fået, noget. Jeg fået morgenmad Jeg har fået en lille smule yoghurt ja, men, klokken halv Hvem spiser eller sådan noget. to hotdogs og en Red Bull til frokost? <laughs> en mand på farten Ar, men Det er simpelthen ren held At du ikke har skidt i bukserne i min bil Hvem kan, men Du kan ikke spise to hotdogs og så drikker en Red Bull og, og ikke, så halanden lige efter holder ind på McDonald's Nyborg og køber en lille uh, Joe Mex. der med, og så ikke bare så sådan på toilettet violently lige pludselig. Altså bare sådan okay, stop bilen. Jeg er nu til at skide det dit vindue, Agtisen. Jeg har faktisk ikke jeg har ikke haft sådan voldsom lort siden vi kørte hjemmefra. Men det der er ret vildt, ved det. Så jeg tror lige nu, fordi vi hvis og du det, det... drikker nu 19 kopper kaffe om dagen, <laughs> så altså, er det helt vildt. Åh uh, ja. Ja, men skal vi ikke bare komme videre fra det? Nej, egentlig? jeg synes det er ikke er så altså, hastigt. Det er jo et dybt emne, kan man sige. Uh -huh. Rigtig dybt og bredt og brugt emne. Det forgrener sig i mange retninger. Ja, det gør det. Det har både noget med etik og moral og verdenshistorie at gøre. Ja. Øhm. Nej, men altså, apropos madindtag, jo, vi, har jo ikke, vi har virkelig ikke... Altså, vi har, vi har vi virkelig spist, vi spist som, som to svin. svin. Altså simpelthen bare svin. Altså det der, du nævnte der, det var bare på vej. Det var, skive. det var for at sidde og kunne få tiden til at gå i bilen. Så kommer vi til Skive, så får der en lille lakseret til aftensmad. Ja, ja. Og hvad, lille får, og hvad får du så til aftensmad? Så laver vi et show, går over og øh, gør klar til aftenhygge, og så er det jo så heldigt, at vores hotel ligger klods op at man gør det, der er klokken et. Øh, så man ikke, jeg fik mig 8 øh, nuggets og to øh, små bøger og senere. <laughs> en, en halv liter kola og en stor fløje. <laughs> det tror jeg da nok, jeg gjorde. Nej, ja. hold kæft. Men ær mig så kan jeg altså rigtig, go oh, så kan jeg rigtig godt lide at være skive. Ja, men jeg, synes, jeg synes, skive, godt, det skive gjorde med. det virkelig godt. Altså, hotellet ligger perfekt lige ved siden af Mac'en, lige ved siden af restauranten, fem minutter fra, fra spillestedet. Det er, am, skive gjorde det bare godt i går. Det gjorde de. Ja, de gjorde det bare pissegodt i går. Øhm, og, altså, skal, vi ikke lige, skal vi så ikke lige, nu hvor vi er ved det, shows, alt det her, vi er ved at skive, vi bor i dag. Jo. Øh, skal vi ikke lige reklamere for resten af turen? Jo, det synes på jeg... På en eller anden måde. Jeg har... Øh... Har du appen? Fordi jeg ved lige Nej, nu... men jeg har skrevet ind i min kalender. Lige nu, der kan jeg sige, at i dag, da der er onsdag, vi skal optræde i Viborg på paletten, jeg tror, der er udsolgt. I ja. morgen, der skal vi optræde i Helsingør. Jeg kan garantere dig, at der ikke er udsolgt torsdag den, torsdag, torsdag den 11. i Helsingør. Det føles næsten som om de ikke er begyndt salg. Ja. Og så har vi Odense fredag den 12., yeah. og der er solgt rigtig fint, men der er plads til flere. Der er plads til så flere. Så lige pludselig hører noget om, det kunne jeg godt tænke mig, så gør det, mand. Så er der lørdag, der skal jeg ned og tatoveres, det har ikke noget med det her at gøre. Og der så... har vi ikke nogen shows. Nej, men og der er heller ikke udsolgt, du kan godt komme og kigge, yeah. hvis du har lyst. Så er der uh, torsdag den 16. februar, nej undskyld for helvede, tirsdag den 16. februar. Tirsdag den 16, det er tirsdag næste uge. Ja, der skal vi til All On. All On! All, all klokken kl. 20. Der er, så vidt jeg ved, ved at være udsolgt. Jeg aner det ikke. Det ved jeg, jeg ikke noget. Ikke jeg du siger det bare, gangen. for at folk går ja, i Ja, der er ved at være også. udsolgt. Vi skal nok der skrive en en billet tilbage. Ja. Så der, men det er ikke øh, fordi, vi vil kun vil have 30 mand ind. Så det ja. øh, der skal lige være hurtigt. Det er vi sted på mange steder. Øh, ja, ikke mere end 30, men måske 60. Hvis det er en 500 ja. sit, så må der godt komme 60 mennesker. 80, det kan vi ikke. Det kan vi slet ikke leve op til. Stress. Så er der torsdag den 18. Vejle, ja. musikteateret, Guds by. Der, hvor vi... Ja, vi skal faktisk... Vi skal faktisk have tiden til at gå i Vejle igen, kan man sige, i næste uge. Ja. Yeah. Så det kan da være, hvis der er nogen nede for Baraso der lytter med, så kan I godt begynde at varme kædlerne op og yeah, få noget cheesecake roligt. ud i Montron. Jeg står der klokken 8. De to pølesnækere, de kommer ja. altså ned og pølesnaker. gennemgår for jeres butik. Nå, ja. så, er den, så er der faktisk det, jeg vil kalde en uges ferie. Ja, det vil jeg også sige. Inden vi skal torsdag den 25. Der skal vi simpelthen til Greve. Portalen Guds greve. også Gudsbyg. Gud har mange byer. Yeah. Han har også grundlagt Greve og bygget et sted, der hedder Portalen, hvor vi har fået lov at optræde i en sal, hvor jeg tror nok, der kan sidde op til 700 mennesker. Det kan jeg godt afsløre nu, det har vi ikke solgt. Næ, men øh, det skal heller ikke lyde som om, så det er bare dårligt, men... Det, det, er, overhovedet det, er, en, dårlig. altså, det er overhovedet ikke dårligt, det Hvad tænker du på, man? Vi har lige lavet to uger jeg i København. Jeg Kødenhavn. lavede har 1700 billetter på Comedy City på 14 dage, så tager du S-toget 12 minutter, så skal vi da ikke sælge 700 mere der, Ej, hvad fanden det er foregår der? vi kommer, og og vi, er glade, vi er glade, og vi er glade for, hvem vi kommer. der kommer. hvis der kommer 100, så vi er vi glade. Det er jo mere bare, at det, vi føler os lidt fjollede over at have sat det show op, fordi det kunne vi jo godt selv se, det er en god idé. Vi vil rigtig gerne til Greve. Jeg elsker at optræde på portalen, og dem, der allerede har købt billet, de kommer til at få et pissegodt show. Det bliver pissehyggeligt. Men sig lige til jeres venner og jeres bedstforælder, ja, og alle kender, altså de kan jo på. få er kastet i nakken. Nå. Jeg skal bare fortælle for dem først. Nå. Så efter, at det, det stort opsatte show i Greve er overstået, så holder vi faktisk en uges ferie mere. Ja. Men sådan øh, er det anlagt. Sådan er det. En dag på fødderne, Syv på ryggen Ja yeah. Det har jeg altid sagt så, Det var sådan en gudskabt verden Det var sådan en gudskabt verden Det er derfor den er lort Har ikke gjort to med Så oh, når vi til Så når vi til den sidste lille portion Af lækre jobs På den store Det dystre skægtur Og det er simpelthen uh, Torsdag den 3. Må jeg se om jeg kan huske det? Ja yeah. Torsdag den 3. Er i Aarhus Det er det og der, det er faktisk lidt pudsigt, det her, men det er et ekstra show. Det er ja, fordi, at, fordi fredag den 4. Fredag den 4. er også i Aarhus, men der er kraftedeme udsolgt. Der er stort set udsolgt. Ja, der mangler kan Hvis, Hvis du vil sidde alene ude i hjørnet, så kan du godt ja. købe til den dag. Men køb lige torsdag, for der er stadigvæk masser af billetter. Ja, og, og så øh, lukker vi simpelthen ballet lørdag den 5. Ja. i Grenå. I Grenå. På næsen af Jylland. Jylland. Og det, der er så fedt ved jobbet i Grenå, det er at der er ikke forsalg af billetter. Så der spiller vi simpelthen... Øh, er det ikke det? Spiller vi på døren, du? Spiller man kun på døren, der, der er man bare nødt til at det, finger for, hvor mange der kommer. Det står der. Jeg, jeg, synes synes det er, at, jeg synes da, at der står på turplanen, at der er solgt nogen i forsalg. Læk går godt, være, at det er mig, der tager fejl? Nå. det tror jeg ikke. Hold kæft for spændende Hvis du bor i Græno eller Omegn, så ved jeg ikke, hvordan det foregår med at købe billet. Men jeg ved, at vi vil blive så lykkelige. Altså jeg er være sådan Grenå, Gren, det, det gik hen og blive hyggeligt. Altså jeg ved, at der kan være 500 mennesker, men jeg vil bare umiddelbart... Mener, jeg også altså påstå, altså, at vi er lidt i den samme ja. situation igen. Hvis vi skal sælge to shows i Aarhus, og så køre... Jeg ved ikke, hvor langt der er til Greno for Aarhus, men det er jo ikke sygt langt. Nej. Øhm, vi, kan lave, vi kan gøre det til en form for afslutningsbrunch slash show... Så kan vi alle sammen, alle de 12 mennesker der kommer, vi kan sætte os et sted, få en lækker morgenmad, og så kan jeg yeah. lige bare lige rids vores show op, sådan lidt overskriftsmæssigt. Øh, det kan være at vi går rundt ved bordene, så lærer jeg et par korttricks, får i nogle jokes, yeah. og nogle dårlige tricks. Jeg kan faktisk allerede 2-3 korttricks, de er mega langsomme og ikke særlig svære. Vi kan lave en konkurrence om, hvor mange Red Bulls og pølseturen jeg kan tyre. Ja, på... yeah. kan du spise 100 nuggets? Det tror jeg godt. <laughs> så lad os gøre det. Martin spiser 100 nuggets, jeg fortæller 100 jokes. Hvis jeg kan det. Ja. Yeah. Det er en aftale. Ja. Yeah. Men nu er vi, nu, nu så det er faktisk, det er den tur. Ja. Yeah. Er der mere? Hov, for helvede. Og så kommer der en tv-optagelse. Vi optager jo yeah. og sælger det til solo for helvede. Det er faktisk næsten det vigtigste. Yeah. Ikke fordi vi ikke prioriterer alle andre shows. Og det gør men, vi igen i København. Den her gang gør vi det bare på Bremen Teater. Så det vil Bremen sige, Teater den 13. maj. Ja, så der er lige lidt tid til. Men det er jo bare, så ved du det, ikke? Hvis du skal give det til din... Papsøn, eller din stedfar, eller din, din stemor din, eller øh, en, du ikke kan lide, som du vil være sød ved. Din, din slaveejer. Eller bare dine venner. Eller der selv. kapteinen på deres, den båd, øh, du sejlede over med et eller andet. Ja, hvis kaptajn Hatterk har ringet og sagt, jeg skal ikke nå den 13. Så fiks lige et eller andet. Så han, vil syne syne at se. han vil selv. synes, det dystre skæg, det var mega fedt. Det er super fedt, vil han sige. Øh, men det vil faktisk være ret lækkert, hvis der, er, hvis der er nogen i Københavnsområdet, der I ikke har set showet, der gerne vil se det. Det er meget vigtigt, at folk der ikke har set showet, vil jeg sige. I må også gerne komme ind og se det, hvis I har set det. I skal bare grine. I skal bare så gå, gå ud fra, sure. at, at, at I har set det før, så. Ja. Men der skal vi altså lige sælge 600 billetter på Bremen. Det er jeg ret spændt på. Du har kraftet med ret. Man spiller på døren i Grenaa. nu ja. Det hedder simpelthen paviljongen, koncertsal, Grenå. Der er en kapacitet på 500, det vil sige, at man kan få 500 mennesker ind. Og lige nu, der har vi i solgt 0, fordi det kan man ikke. Jamen, det er lige præcis det. nu. Det er meget... Øh, Magle. Det bliver meget spændende, om der er et show. Altså, vi kan jo ikke lave show, hvis der sidder en. Jamen, så gør vi det der med lige at sidde lidt og sådan noget. Ja. Så går vi på tid og sammen og tager en brunch. En brunch. Ja, men der er også tid nu, der er tid nu. Der er masser. tre men det, var, er det er være meget sjovt, så lukker vi det hele nærmest på et wildcard. Det synes jeg ja. sgu er meget sjovt, det der, men vi, har ingen, vi kan ikke forholde os til det. Vi må bare gå ud fra, at der sidder 500 glade mennesker. Ja. Det synes jeg bare, vi skal gå ud fra. Ja, ja. Jamen vi skal slet ikke have nejhatten på. Jeg, har altså også, jeg vil også lige sige, nu har vi ligesom fået nu, nu lige ligesom overblik over alle showsene. Jeg vil også lige sige tak til dem, der kom i København. Er du sindssyg, man? Altså, først og fremmest tak til alle dem, der gider at komme herovre i Jylland. Det er ja. skide fedt. Jeg er, da, jeg er helt benåret over, at vi kan sælge 200 billetter i Esbjerg. Ja, jeg havde det også helt fucked over. Vi stod i Randers ja. en onsdag eller sådan noget. Og så sidder der kraftigt med 200 mennesker i en foyer. Yeah, ja. Og gider at se os lave sjov, fordi den lille sal er under opbygning eller et eller andet. Hold da kæft, mand. Men jeg... Man bliver sådan lidt... Man bliver sådan lidt øh, ærefrygt er ikke det rigtige ord, men sådan man bliver benådet på en eller anden måde over, at du ja. ved, vi var bare sidder derhjemme og tænker, det er fedt at få lov og komme til vejle. og så håber man bare på, at der kommer nogen. Og jeg, lige, jeg ved godt, at så er der andre der er afsted. de sælger 2.000 billetter i hver by og der er altid udsolgt. men uanset størrelse, det er sådan lidt fantastisk, at man kan sidde derhjemme, og og bare beslutte for man gerne vil noget, og så er der nogle mennesker der siger, at, øh, jamen vi vil godt have det, og så kommer man, så tager vi det bare derover, vi har gjort, ja. det, så tager vi det over, vi poster det på Facebook og sådan noget. og så sidder der bare 200 glade mennesker, som ja. er sådan lidt hæng hey, i komagtige. Det er simpelthen en sjov følelse. Ja, ja, ja, ja. jeg har optrådt i seks måneder. Det skal I lige vide. Jeg er helt ny i faget, så jeg kan slet ikke vende mig til det der med at folk kommer og ser en ja, men jeg synes altså det er det første gang jeg prøver at skulle sælge noget selv. Nu var jeg ved at sige, men altså hvor det ligesom er det også begge to der er hovednavnet. Ja. Vi har ikke nogen Anders Mødesten eller Thomas Hartmann på eller noget. Gjorde vi havde. Gjorde vi havde. Øhm, jeg synes altså det. Så synes jeg det er meget fedt at så er der bare fremmede mennesker der skriver ind på Facebook at de glæder sig til at se os komme og optræd. Ja, fremmede mennesker, der tager billeder af en og lægger dem på Instagram, det er da, sådan, det er da, det er da sjældent, at man, at man kan sådan ind i den situation, hvor det er positivt. Ja, det er frivilligt. Ja, ja. det synes jeg sgu meget godt. Det er meget fedt, men det, jeg var ved at sige det var, jeg vil også lige sige, nu skal vi ikke forsømme København. Jeg er, jeg er stadig lidt berøven over, at vi kunne sælge 14 dage på suge, altså udsolgt. Ja, det er ikke spørgsmål. som i, at vi, det lige løb rundt, men lavede 12 shows på 14 dage, fuldstændig Jamen, der, proppet med mennesker. Jeg havde indtrykt, lave en uge mere, hvis jeg havde lyst til det. Og jeg ved godt, det her det er totalt så godt Pigger over sig selv, men altså, jeg har fandme aldrig haft en uge hvor der nej, nej. både var udsolgt, og hvor alle showsene, uden undtagelse, var gode. Jamen det var det, der var så vildt ved det. Er normalt på Suge, så de seneste shows som lørdagen, der starter kvart over ti, der kan man altså godt regne med, at man skal have en flaske i hovedet på et eller andet tidspunkt, yeah, yeah, fordi at der er nogen, yeah, yeah. der er så stive, de ikke ved, hvor fuck de laver. Og det var der bare ikke. Det var bare alle sammen mennesker, der var kommet for at se os. Det var bare søde, rare, rolige mennesker, der sad og lyttede og havde lyst til at stand up klokken kvart over tolv om aftenen. Altså, ja. det var fuldstændig skørt. Jeg blev simpelthen så glad og sådan... Jeg blev så, jeg blev, kan man sige det? Kan man sige, stolt man blev stolt af sit publikum? Du ved, det var sådan, det hvis, jeg skulle, hvis man skulle stå Nå, Altså sådan ja. det der med Jeg blev stolt af, at dem der kom og så mig De opførte sig ordentligt ja. altså sådan, Jeg blev stolt af, at Jeg blev stolt over den type mennesker Der kom og så vores shows For det var sådan nogle, hvor jeg blev tryg af at skulle op foran dem ja. Fordi de opførte sig ikke mærkeligt De larmede ikke, og de råbte ikke Og der var ikke, der var ikke nogen, der var overgivet Det var bare stille og roligt ordentlige mennesker Der sad og havde glade til at høre stand-up Og det blev jeg bare sådan lidt hvor jeg tænkte sådan, Fuck hvor fedt mand At ja. det er det de her typer, der er kommet for at se os Ja det blev virkelig glad over, så det vil jeg bare engang sige tak for. Jeg er glad for, at vores fans er nogle andre 20 mennesker, end vi selv er. Ja, fordi hvis der havde været 200 Elias Ehlers-Martin Nørregård ud i så kan jeg godt have sagt det. Så vi der ikke havde det der i været dag. klattet pølsehorn og Nå, affæret op i så, så jeg blev da været indlagt væk. igen. Jeg havde da ikke, ikke siddet og hygget <laughs> mig. Det er det helt sikkert. <laughs> Men øh, ja... Så det nu har vi da også fået øh, mastorberet. Men så kan man sige, nu har vi lige gogget vores egen pik. Skulle vi så ikke lige lukke på at gogge den væk igen? Jo, hvad vil du gerne... Hvordan vil du gøre det? En todelt anmeldelse. Nå oh, ja, <laughs> det er da Det er Ah, Det skal også lige siges, ja. Der er det ikke... synes at du skal have lov at tage. Til, man at må tage det sure med det søde, og hvis der er et øh, søndagisk så ved man, der er også et øh, toilet, der skal fyldes. Yeah. Altså, der er yin og yang, yeah. og dag, godt og ondt. Og, øh, man kan ikke få det sure. Uden det søde. Nej. Men Man kan ikke... Skal vi, jeg vil godt afsløre nu, hvad det er, vi prøver at bygge op til. Ja. Øh, det der er, det er, at jeg tror alle, der laver noget sådan lidt kreativt, eller sådan musik, eller et eller andet... Man siger ja, altid. Blive man siger altid fuck anmeldere. Fuck anmeldere. Fuck anmeldere. Fuck dem. Men så, når man selv skal lave noget, så bliver man alligevel en så kunne man jo godt tænke sig. Jamen, er fordi, at der, der kommer i Man skal man, skal man skal sige fuck anmelderne. Fuck anmelderne det er lige meget. Fordi det, man skal huske på det er en persons holdning til noget. Den person er som måske set meget stand-up, men det er fint nok. Og det der er ved det det er at sådan har vi det jo alle sammen. Ja, men, men problemet er bare. Når man ikke er verdens største komiker, ja, og det er vi ikke, så har man... når man i princippet mangler sit store gennembrud, hvilket vi gør, ja. så er det bare en kæmpe hjælp, hvis man laver et show, som man skal have solgt rundt i landet og have folk ind at se. Så det er en kæmpe hjælp, at man får en god anmeldelse og ikke mm. en dårlig. Og på det niveau, der kan man altså ikke undgå, at anmeldelser betyder noget, og man tager det på sig. Fordi det er en mulighed. Det er jo lige meget, om der er en, der går ind og ser Anders Maddessens show og giver det ens stjerne. Ja, så tænker det. alle jo bare, at du ved jo ikke en Du ved skid. ikke en skid, Fuck Anders Maddessens, man. Sut, min fede pik. Ja. Men når der ikke er nogen, der rigtig kender, eller ikke så mange, der kender det, der bliver anmeldt, men sådan skal finde ud af, hvordan vil jeg egentlig have det med, at gå ind og se det her, så er det ret vigtigt, at anmelderen ikke siger, -h -h. men ja, nu så vil jeg godt lige tage over nu. Og nu tager du over. Fordi det, der sker, det er, vi har fået at vide øh, lang tid i forvejen egentlig, at vi skal ikke. Der, der er normalt ikke nogen, der anmelder sådan et show, som vi laver, fordi vi er to, der ligesom laver show, det er ikke sådan et, det er ikke noget med en rød tråd og sådan noget. Det er bare det er ikke, det er to standardsets, yeah. og vi er to forskellige komikere, og det er der ikke så mange anmelder, der gider, fordi det er lidt nemmere at anmelde noget, der minder om teaterforstillingen. Det, det, der binder mig og Martins show sammen, der er, at vi er venner. Og vi har lavet den her podcast. Der er ikke mere i det. Nej. Det, der så sker, det er tirsdag har vi premiere på Comedy Zoo i København for en lille måned siden, tre uger siden. Og øh, det går rigtig godt, vi er begge to rigtig, rigtig glade. Yeah. Der er udsolgt, der er god stemning, vi får lavet vores show. Det skal lige siges, at vi har faktisk, altså du har noget at lave et testshow. Ja, jeg lavede et testshow lille test -show, hvor du fik testet dit set. Jeg har ikke, at få, jeg har ikke fået testet min Jeg Du har ikke testet længe. Længe. Jeg har testet det i hver for sig. Og det er ligesom, nu må det briste eller bære. Ja, jeg går op og laver min til jeg, jeg havde testet det én gang. Så ja, ja. Jeg, jeg havde lavet et men altså, jeg havde lavet et så hvis mm -hmm. der var noget, der skulle ændres der, så var det bare for sent. Men det er første gang, vi står, og der er scenografi, der ligger et lys, der er, det er en aften, hvor vi, vores publikum kommer ind for at se os, og vi laver showet, og det går godt. Det går sindssygt godt. Og, og bagefter, alle helt bagefter får vi så at vide af vores pressemand Tom Sehup, at det... Henrik Palle fra politikken simpelthen han har været inde og se showet, What? og det bliver vi sgu lidt glade for, yeah, fordi, fordi vi havde det. ikke regnet med, at nogen ville anmelde Og Henrik Palle, han er en notorisk stand Ja, han er sådan en hvis han skriver noget godt, så kan man bruge det i et eller andet. Ja. Yeah. Og vi får at vide at eller jeg tænker sådan, det var sgu da meget godt du sagde det efter for hvis du sagde det før så havde det nok været der meget nervøst. Nu, nu er det glad for nu kan jeg i hvert fald ikke gøre noget ved det. Og ja. vi får at vide at ja, dansk anmeldelsen dansk. Der, og anmeldelsen kommer lørdag. Så der er lidt på vi har fået at vide at han så ud til at han var rigtig godt underholdt. Han ja. grinede og han havde det bare så sjovt og vores den sorte kopper hat har vippet op og ned og vores pressemand sagde at han vidste at han godt kunne lide respekt to. Ja. Så der kan man sige der tænker vi allerede der super så får vi udgangspunktet anmeldelse. er rigtig godt. Yeah. Og jeg skal jeg da ikke lyve? Jeg går da og glæder mig lidt til lørdag. Jeg er lidt spændt. Selvfølgelig gør det. Jeg er lidt spændt på at se, hvad der sker. Selvfølgelig. Og, og må jeg lige lov at sige, det er Martins første anmeldelse. Ja, det lyder som om som jeg ikke rigtig. Jeg har blevet anmeldt ja, én gang før. Lige Altså, nu er is på Batman. De er printet ud og hænger på væggene hjemme på yeah. trofæhylden. Hvad hedder det? Um, nej, men så, ja, så går jeg faktisk, når vi når fredag, så tænker jeg, at måske jeg heller ikke skulle, Jeg skal ikke gå for meget op i det. Og hvis vi får tre stjerner, så er det også fint nok. Og man skal ikke uh, fuck det. Og nu vi har lavet et godt show, vi er udsolgt, og det, det betyder ikke noget og sådan noget. Og så tager jeg i byen fredag, drikker mig skidestiv og kommer hjem kl. lort om morgenen. Og, øh, og så havde jeg besluttet for, at jeg gider faktisk ikke læse anmeldelsen i dag. For vi skal lave et show i aften. Jeg læser den lige søndag. Jeg har ikke brug for, hvis den er dårlig, nej. at skulle op og optræde med det. Fordi det bliver stadig en god aften. Men så har jeg fået en sms. Ja. Jeg, tænder, jeg vågner i min seng med savlet munden, og tømmer oh. med en ondt i hovedet, og trætter dig selv. Med røvhulklør, og det er med alt, der er galt. Ja. Og så skal jeg lige se, hvad klokken er på min telefon, og så er der en sms, hvor der bare står helt kort. Hej Martin, du har fået tre hjerter i politikken. Øh, det kan du godt være glad for, og jeg bare, kan bare mærke, at det kan jeg ikke være det kan glad, for. Jeg, jeg, ikke glad for. jeg har tømt med nu, og jeg havde håbet, det var fire. Jeg gider ikke, ja, det vil, og så slukker jeg min telefon og, <laughs> og jeg ved lige hvordan du har haft. Jamen, så slukker man telefonen og min telefonet sove videre og altså, det lykkes ikke så meget det, Så sårer to rigtig lort det timer og så er jeg sådan en rigtig dårlig humør der i ja. og så skriver jeg til Elias at det så det var en dårlig anmeldelse bare og Elias er meget sød og pædagogisk og sådan det er jo, kan man jo man skal ikke lytte så meget til det og det, så går jeg hele dagen af lidt og så kommer vi på suge om aftenen. Og så står vi ryggen smej ud på bagtrappen, og så får Elias på en meget pædagogisk måde sagt. Jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det her Martin, men det er, ikke men det er også... fordi jeg kan høre på dig at det er ikke gået op for dig. Jeg har ikke læst anmeldelsen. Jeg Nej, har ikke købt på Jeg har kun mig... fået den SMS. Jeg gad ikke at tage den over SMS'en. Jeg tænkte jeg tager den face to face, fordi ja. jeg kunne godt mærke på SMS'en. Jeg tror ikke Martin har set anmeldelsen. Og hvis man ser Nej. anmeldelsen, så er der noget der gør de tre stjerner en lille smule værre faktisk. Jeg vil sige Da Elias siger sætningen, jeg ved ikke hvordan jeg skal sige det her Martin men det er ikke os der har fået tre stjerner, det er dig. Og jeg lige nå at tænke, hvad mener du? Ja. Og så spørger jeg ligesom så har du fået fem har du ikke? Og han bare nikker, Så kan jeg godt mærke, at jeg skal lige, skal lige jeg skal lige suge lidt ekstra hårdt den her cigaret ja. for ikke at jeg komme til at smadre den der handicap-lift der hænger på Jamen, Det kan jeg godt forstå. Øh, det er også derfor og jeg ikke vil ikke... sige det. Jeg vidste engang at man skulle sige det. Og det er ikke fordi at jeg vil lægge skjul på at jeg er dårlig menneske eller noget som helst, for jeg er et lille bitte misundeligt menneske. Men der blev jeg jo bare sådan lidt irriteret. Jeg ikke så meget fordi jeg har også sagt det før i den her podcast. Jeg har da selv set op til Elias, før jeg begyndte at lave stand op, og der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes, at Elias er bedre, end jeg er. Men... Så så. Nej, men det er ikke det, det handler om. Det, det handler om er, at jeg synes, det er irriterende ja. at få en anmeldelse hver. Ja, ja, på, på et show, vi laver sammen Opriget, Så kan det godt være, at Henrik Palle Han ikke synes, at det er et show med rød, men rød, tråd, trød tr.. tr.. tr.. tr.. tr.. tr.. tr.. tr.. Og det der ikke hænger sammen Men det er stadigvæk, at man bare gå ind og se det ene Nå, måske, jeg har det sådan lidt Altså, oprigtigt, jeg ville hellere have haft At vi havde fået fire Jeg ville hellere have haft, at aftenen fik fire Og at der stod man kan mærke, at Elias er ja, bedre end Martin. Ja, men det ville bare... jeg have syntes var så fint, og ja, helt færre. Men da jeg så læste anmeldelsen, så står der også... Nu bliver det også bare totalt bare bitter øh, tyk Velkommen fyr, til der de er bred over eller hvad, eller hvad? Ja, men fuck det lort. Jeg blev bare sådan lidt, da jeg så læste den. Fordi det, der er med den, der er, der står ikke noget dårligt om mig. Nej, det var, derfor, det var også det, jeg prøvede at sige til hele tiden. Det var, han, hvad er det, han er imod? Hvor sådan, det ved jeg ikke. Men der står ikke, der noget, står dårligt. ikke noget dårligt. Altså det eneste, jeg kan forestille mig, det er, at Henrik Palle, han, da han anmeldte dig sidst, gav han dig fire hjerter og kaldte dig anal sadist, ja. fordi du i samlagt 45 sekunder på fem kvarter taler om noget med pøller. Ja. Og jeg ligger stille og roligt fingre mellem øh, affæringshistorie af sidst i showet. Og sådan noget. Så jeg tror måske, at mængden af, af fækalier og kropsvæsker, der bliver nævnt i mit sæt, har trukket det lidt ned. Det ved jeg ikke. Men det, Der er et eller andet med Henrik Palle og numsen. Han er ikke imponeret over den, på samme Næ. måde som vi er fascineret af den på samme måde som vi er drevet af den optaget af den. <laughs> Men nej. Det var, jeg, jeg synes egentlig ikke det var sgu ikke så meget det der med at få tre ætter, fordi jeg synes det gik godt. Det, gik, synes, det. Jamen, det var også det jeg prøvede at med at sige, det vi er vi fucking udsolgt og det går godt. Der har ikke været et dårligt. Der har ikke, engang, der har ikke været, altså, det har jeg aldrig prøvet før der. Der har ikke været dårlig dårligt show på turen endnu. Nej, det går bare godt hver aften. Det er bare en positiv ja. oplevelse hver aften. Man bliver bare bekræftet i, at man kan det, man gerne vil hver aften. Det er virkelig altså, Så fuck de tre sjerne, og det er man, nemt for mig at sige. Det er bare at irriterende at få en... Altså, man vil rigtig gerne have en anmeldelse i politikken. Ja. Man vil rigtig gerne have en anmeldelse af en mand, der ved noget om stand -up. Men så vil man kraftet også rigtig gerne kunne øh, skrive den anmeldelse ud til folk og sige prøv lige at det er se derfor, her. Det, har været fede, det er derfor I har været fire Det er derfor vi skal købe biler. Det var fordi så kunne vi lige nåt ud. Ja, vi kan jo ikke det. dele en anmeldelse. Og ja, hvad, jo, Elias kan godt, men hvad skal jeg skrive? Kom ind, ind og jeg... se det dyster skæg. Du kan også bare vente til pausen og så kom og se Elias skrive det. Du, første kan er ikke, du kan ikke lægge en reklame op, hvor nogen har fået tre stjerner, fordi tre stjerner tre stjerner klinger negativt. Tre stjerner. Du kan ikke lige en anmeldelse op og sige hej, kom og se os, vi fik tre stjerner, fordi nemlig alle vil bare tænke nej. Du kan tænke se showet i sin fulde længde, eller du kan komme efter pausen og se Elias og have været nede og købt en pakke 60-stjerne salami før pausen, og det er samme oplevelse. Det er jo det, der står. Spis noget kemisk bypølse, så du det, se, det, ikke det, er, det, der det står. er lidt den samme oplevelse. Jeg synes, det er en sammenhæng, at vi har en stjerne salami. Men jeg ja. forstår godt, hvad du mener. 3 hvis du, stjerner. Hvis du, hvis, hvis du er ude at flyve i 20 timer, og du glæder dig til at komme hen og sove i en lækker seng, og du fandt ud af, at dit hotel var 6 stjernet og du har bestilt et 5-stjerne fra. Ja. Så vil du da skide på gulvet og ja. sove i lufthavnen. Men prøv at høre her. Da jeg fik fire stjerner til mit første One man Show, ja. nej til nummer 2, ja. bare lige for at sidde godt min egen pick her til sidst, så, øh, <laughs> hvad hedder det, så var jeg jo også helt vildt glad. Og det var altså til premieren Han opælder altid inde til premieren og det er altid det, show, man er sådan mest ja. omkring. Og selvfølgelig er det det, de skal ind og se, det forstår jeg godt. Men så var der en fra BT. Inden at se mit sidste show på mm. Bremen som er, Det er nok det bedste stand-up show Jeg har lavet i mit liv, nærmest føler jeg stadigvæk Det var den aften på Bremen, hvor jeg optog helt perfekt Det gik så godt, der var så mange mennesker Jeg var så lykkelig bagefter Jeg, jeg følte der. virkelig, nu kan jeg dø agtigt, For jeg har det godt i min krop der, Jeg, jeg ja. behøver ikke opnå mere i mit liv, nu, end jeg har fået lov at stå der Det var virkelig sådan en frigivende ja. følelse Jeg havde bagefter ja. Jeg husker, jeg sagde det til Sissel også at jeg, var sådan helt, altså sådan, jeg, ikke jeg prøvede sådan virkelig at citeren flere gange Den aften, hvor vi tog hjem til hende om natten Og sådan noget, bare sad og drak nogle øl og snakkede lidt. nogle der kan jeg huske, at jeg prøvede sådan virkelig at forstå, der er noget helt vildt, jeg har drømt om, der er lykkedes for mig i aften. Ja. Så jeg har det sådan nærmest sådan, hvad nu? -agtig, næste skridt, for det er så vildt, det jeg havde opnået. Og så fik jeg tre stjerner i BT, og jeg, altså jeg blev bare savet midt over. Jeg havde kun snakket om min pik og mit røvhul, og jeg var så fucking klam at høre på, at det var decideret frastødende at sidde ja. i salen. Hvor man også bare sådan tænker, ja, okay, Men, der, men der ved, jeg var men... der både til showet, og da du fik anmeldelsen dagen efter. Og ja. jeg altså lige, det forstår jeg ikke. Nå, men det er også det noget, hvor jeg sådan tænker, så du kunne ikke lide mig, inden du tog dig ind. Nej. Det kan Hvis jeg man har set helt perfekt, så ved man, at der er måske to historier, der handler en smule om afføring. Ja, og de det... ligger med en times mellemrum, og de varer i tre men minutter. Altså, det er jo et show, der tager 80 minutter. Altså, du og så snakker er der... ikke om lort i 80 minutter Nej, altså, der bliver jeg også bare... det kan jeg huske Jeg blev også bare vildt ked af det Fordi jeg tænkte, så er det var næsten lige meget at Jeg har fået 4 af en anden Fordi hvis du er så rungende uenig Og ham der gav mig 4 kaldte mig en nalsadist Så er det jo ikke altså Jeg kan jo ikke komme tilbage, jeg er jo bare røvhulskomikeren jeg, bare... jeg snakker bare om lort jo Hej, kender I det med at skide på sig selv? Altså Det bliver virkelig frustreret ja. Nå, men i aften Der skal vi dem optræde i Viborg, og det glæder jeg ja. mig til Ja, det gør jeg med mig også og hvis der er nogen anmelder, der kommer ind, så, øh, så kan I lige gå, mens kan har I så ikke bare, ja, har tænkt på. Først og fremmest, I behøver ikke se i første sæt. Uh, second, kan I ikke bare skrive en anmeldelse til jer selv? Kan I ikke bare lave den i et viborg -blad, som ikke er på nettet? Kan I ikke bare lave en note på jeres telefon, hvor I skal for jer selv eller om, hvad I synes? Yeah. Og så fri mig for jeres fucking lort, mand. Jeg gider ikke. Jeg gider faktisk ikke. Nu skal jeg ud og have et karpet, kan jeg mærke. Jamen, det skal jeg også. Og gog-pig. Ja. Oh, oh, jeg nej. skal lidt. Nå, no, men er vi... Ja. Jamen, vi tænkte, det kunne være hyggeligt at lave en lille, lille on the road podcast. Det, det er... Det er vi gør nu. Det har vi gjort her i Viborg. Og det kan godt være, at... Vi vi høres ved. Jeg vil, jeg vil, jeg vil først godt lige for noget nu, ja. fordi det er stadigvæk ikke nået så langt med det, men vi, vi har gået og tænkt på, at vi vil, øh, vi vil måske lige optage sådan lidt øh, turstemning, hister her. Ja. Og det tror jeg, vi gør de næste par uger, og så øh, om en måneds tid, så kan det være, at vi lige får bakset det sammen til en, en rigtig lækker podcast, jeg vil hvor man få lov at være med en, bag. en en Alle de samtaler, mig og Martin har i timerne efter showet. Ja. hvor vi er begyndt at optage, ja. hvor vi bare sidder og glor i skive kl. 1 om natten, og ikke ved, hvad fanden. vi skal give os til, for man kan ikke gå i seng. Ja. Der sidder vi nogle gange lige og snakker lidt, og nogle gange, så øh, kommer der guldkorn ud, andre gange, så kommer der noget lort ud, men det kan faktisk også være ret sjovt. Så nu ja, men Jeg tror, vi sorterer at lidt det. i lorten. Ja, vi lurer lidt i lorten, ikke? Vi forsøger at fiske guldstykkerne op den en diarré og så øh, får vi på en eller anden måde markedet lidt sammen til et lørdig vært, vi så øhm, skal vi ikke bare sige tak for den her gang Elias Jo så, vi ses øh, vi ses øh, rundt omkring i landet Og øh, hvis ikke før så forhåbentlig til Det store tv show på Bremen den 13. maj Kl. 20, Kl. 20. Billetter på BF, på FBI.dk. Lige præcis b På FBI.dk. Vi ses derude